Палашка у двері. «Дівчата, готуйте стіл!» Мартин. «Що ж це, гостей нема?» Входять дівчата і пораються коло столу. Палашка. «Кого ж ти кликав?» Мартин Дульського, Протасія, Сидоровича, Рачинського, жінками з дочками, набереться до волі. Входить Дульський з жінкою. Дульський здоровенькі були! Мартин, просимо, просимо. Жінки цілуються, сідають і тихо балакають. Дульський, ну, поздоровляю тебе. Дай Боже діждать онуків. Мартин, спасибі. Входи Протасій з жінкою, двома дочками. От і Протасій сімейством. Дульський ховається між бабами. Протасій, всього доброго вам в хату. До Мартина. Голова трохи боліла після вчорашнього. А добре співа гражданський офицер, твій зять. Я ще як жив на дідовій балці, а там здавна осівся Кирило Гарболінський, він був, кажуть, маркетантом у 1829 году, і нажився здорово свій табун коней, пар сорок волів, крови, вівці. Тоді не так ще сутужно було на землі, як тепер. А ми держали сад і став графа Рип'яшанського на откупі. Сад був чудесний, одних груш бувало в Херсонщину фур десять одішлемо. А скільки свині поїдять, то доволі того з тебе, що ми тоді вигодували десять кабанів. Та які кабани? Тим часом, як Протасій говорить, входить ще Сидорович з жінкою. Здоровкаються, жінки цілуються. Входить Марися. Сидорович глянув на Протасія, махнув рукою і пішов до Дульського. Слуга один Мартин, котрий теж покида Протасія, і той, сказавши слів десять на вітер, замічав, що ніхто його не слуха, замовк, і в цей мент побачив Дульського. Ага, Дульський вже тут. «Пане Мартине, а скоро будемо обідати?» «Мартин, от зараз прийде панич наш, він пішов трохи прогулятися». Протасій Дульському. «От і добре, поки обідать, я тобі скінчу про церкву. Вчора не договорив, хтось перебив». Дульський набік. «Нікуди від нього не сховається, заговорить на смерть». Входи Рачинський з жінкою, ще гості, цілуються.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 Він літ п'ятнадцять, а може, й двадцять буде, як умер в Яструбинцях, царство йому небесне. Балка впала на голову і вбила його, славний чоловік. Я з ним спізнався ще у Плискові імені графа лупушанського. Лупушанський охотник був на всю округу, я в нього достав собі хорта. Та така була собака, що зайцеві й писнуть не дасть.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 А там живе мій давній приятель Шейкум Супостатов. Лісом торгує. Ми з ним венгерську компанію познайомились. Я хрестив з його жінкою дочку Митрофанова. Може, знаєш, Єлена Вікеньківна.